Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Hetevar Podcast 2013. szeptember 10-i adását halljátok. Ez a 26. ilyen adás, és az a címe, hogy 120 FPS slow-mo. Én Szedlák Ádám vagyok, a többiek viszont nem. Én Póli Ferenc Ferenc. Én Körtesi Göz. Szervusztok, kedves hallgatók. Képzeljétek, az űr, űrhöz köthető eseményünk már megint van, pedig egy űreszköznek a tesztjét láthatjuk egy videón. Hogy... nem az, hogy az űrbe jön valami, hanem az űrbe megy. Ki megy egyébként? Esetleg, de azért az, az alap alapélményt szerintem ebből a videóban, hogy senki nem tud úgy teheneteket igazgatni, mint Elon Musk. A híres vállalkozó, igen, aki a nél dolgozik, mint befekletet. Itt egy helyből felszálló, helybe leszálló, közben még oldalra is menni képes rakétát, és ezt arra használja, hogy a farmján megzavarja teheneket teszt közben. Nagyon menő. Egyébként tényleg nagyon menő, szóványon hangulatos a videó, egy ilyen igazi, amerikai mezőt láthatunk, ahonnan felszállt iszonyatos hangerő mellett ez a rakéta. Egy kicsit arra épp megy, úgy, úgy értem, horizontálisan. tehát balra. Nem megy a sarka cigért. Nem megy a sarra cigért, majd ügyeskedi magát a kilőpadra, és kettő között a, egy tehen teljes rémletben átvágtázik a színen. Ezt a játékot egyébként játszottuk már, a holdra szállós az meg volt szerintem mindenkinek, nem? Igen, meg volt egy másik is öcsémet kéne ez mi volt a játéknak a neve, az hogy egy ilyen gravity shooter volt. Tehát ha nem nyomtad a rakétát, akkor elkezdtél lefelé esni, meg a golyókra is volt fizikája. jó volt, hanem P1 kellett hozzá. Órákon keresztül vizetkoztunk, hogy melyikünk a pilóta. <síns> Na viszont az van, hogy a, hogy a múlt héten ugye beszéltünk a, arról a krónat variánsról, amitől rosszul lettek a, az azt elfogyasztó 160 emberek, és ebben a, ez valami krónat hamburger volt, ugye? Egy Igen. Egy kell ezt az egészet elkezdeni, tehát onnan, hogy a, a gaz volt New Yorkban és megkóstolta az új Nem szer, Szerintem a... ne csináljuk ebből láncmesét. Hát, hát, nem, a a fel, hogy... Egy kialakul nagyjából. A lényeg, a lényeg, hogy a kronát feltalálója egy új marhasságot talált fel, ez a Magic Soufflé, ami két különböző édességnek a közös testbe való integrálása, és nem sokára ezért lehet majd sorba állni több órán át New Yorkban annak, a ez borzasztó menő dolognak tartja, hogy megkóstoljon egy fajta süteményt kívül kemény belül omlós, kb. ennyit lehet szóval tudni. Ez egyébként miért nézzem itt most a, a, a fotót, de olyan, mint egy piskóta a kocka lenni, és a belsőjében ott van valami tudsz. Valami tóc, igen. Egyébként nagyon ügyesnek, hogyha ebből is tud valami, valószínűleg nem fog sikerülni, mert az ilyen egyslágeres dolgok borfa se lesz. Két Kétslágeres sláger. két dolog. De ha ezt meg tudod csinálni, akkor Megint, megint a, a nagy hírekben órás sorban állások lesznek. Legközelebb, hogyha arra állok egy jetlag lesz, akkor már Én Előtt leszem, hogy Gáspár, te mutattál nekem majd jó Twitter, Twitter hát beszélgetés nagyjából, ezer válasszal, vagy nagyon sokkal, ahol azt kérdezte egy ember, hogy mennyi időt kell egy városba eltölteni ahhoz, hogy, hogy ottanének mondhassa magát. És ott emlegették fel a berlinért Nem tudod, hogy Pesten hol lehet jó Berlinert kapni? De ja, nem, így, nem így említették a berlin Nem, nem nyilván a Kennedy kapcsolatban. Ha már, ha már kontextusból kiragadva, akkor az, az volt a kérdés az, hogy mennyi időt azt, hogy londoni vagyok, vagy az, hogy berlini, vagy hogy New yorki, és, és valaki lecsapta ezt azzal, hogy hát igen, JFK, vagy két órát volt Berlinben, és már is Berlin-el mondta magát. Berlin-elnek mondta magát. berlin mond, és, igen, Nem mindegy. Debrecenen tudtam, utoljára jó helyet egyébként, ahol ilyet lehetett kapni. Ez ilyen vastag diós, tömős reggelre megeszel egyet elolvasott közben a hajdubírai naplót, és úgy érzett, hogy elindult a napod típusú... És mennyi idő most magad a... kolbásznak akkor, ha már így csapjuk le? Nézd, de az a páros mindenki hozzá. Hát minden esetleg nem tudjuk, hogy hol lehet pesten jó Berlinert kapni. De majd a kommenterük megmondják, hát ez, ezért. Nagyon menő lenne, szerintem az derülnek, hogy a Párizsi udvarban. Oztán, a múltkor jártam, ott nagyon nem volt semmi éppen nyitva, pedig hát ahhoz illene. Hát, mindegy is. De ha már híres építmények, akkor az ókori őszi. majákról lökött Begás linket, amiknek semmi köze úgy néz a majákhoz, de majd ő elmondja. Ja nem, nem, azért az szerencsétlenül szóvic volt, amit addig De akkor, akkor már muszáj, muszáj beavatnia. Emlékeztek, múlt héten volt az épület, ami lévő, hogy London sütött a nap. A jobban jobban fókuszálta a fényt egy pontra, és ott rántottát is lehetett bizonyosítni. És Jaguárt? És Jaguártól vettem, igen. Úgy jó éppen jogosult Jaguár recepteket is szívesen fogadunk. És egy kedves kaptunk is egy remek illusztrációt, ami bemutatta magát a, a fókuszpontban sülő tojást. De most ehhez képest kiderült, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt is e, valaki ezt lemodellezte és kiderült, hogy már, már akkor is volt, hogy ebből probléma lesz. Ez látható a mellékel cikkben. Viszont azóta volt egy interjú is az építésszel, aki így, így a gyakorlatilag a, a szakkállács volt. megadta, Hmm, valóban ez mennyire így. Egy klasszikus építészes választott az építészes problémára. De a következőben valószínűleg by design lesz halásugár, és fog egy fűteni a medencét valamit. <gül> Nagyon remélem. <gül> Azért ez kicsit gyanús, ez a történet, mi szerint valaki egy évvel ezelőtt a készülőirodoházat lemodellezte 3D-ben, és kipróbálta, hogy ez tényleg fog-e gyűjtő viselkedni. Nincs ennek egy picit PR ennek a történetnek? Ja, ez, nem ezért modellezte, de ez derült ki. Hát ez a, már ránézése is látszott volna, ettől függetlenül megcsináltál. A raytracing szoftver kiakadt, mert túlságosan egy pontba futottak a réék. Aha, valami ilyesmi. Azért tényleg nem meredek egy kicsit. De, én, én, De a következő is nagyon meredek. Azért az, hogy ilyen izomépítő, étványítő gészítőket adnak egereknek, és ja, az igen. A magukat, az még ennél is meredek. De ezt már olvastuk regényben, ez a, ez a doktorónak a, a, a Makers, ugye? A Makersben volt. E, a... Korábban Team ki és Makers, igen, igen, igen, az volt a, a címe. Amiben a, így, így a, a túl, túl B-City epidemikre azt, talált, azt találták ki abban a tudósok, hogy tessék, itt van ez a, ez a gyógyszeres védbe, és akkor mostantól Uh, napi 10.000 kalóriát kell lenned, mert különben elfogsz, mert a testet feldolgozza, és, és ilyen hihetetlen vékony is izmos, és akármi lesz a tőle. Na most a, a kalóriabevitelről még nem szól ez, ez a szer, de egy olyan, olyan molekulát terveztek, ami azt a, azt a viselkedést okozza e kerekben, mintha hogyha uh, edzést uh, végeznének. Tehát az izmok erősödik. De amúgy az egerek azok folyamatosan aerobedzést végeznek, nem? Hiszen szaladgálnak, futnak. Na, de ez olyan, mintha még, még miközben szaladgálnának, súlyokat is emelnének. És akkor lehet látni ilyen lazán heverésző egereket, akik unatkozva a hátukon a lábukat a égnek emelve szöttyögnek, és közben így dagadnak a lábizmaik. Egyetlen, Igen, ügyen. és mellettük ír egereket, akik egy ilyen futópadon hallgatnak <gül> podcast, fülhallgatóval. De hogyha figyeltétek egyébként, akkor ez már a második olyan olyan doktorov regényi ami valósággá válik. Korábban a nini volt egy cikke arra, hogy az egész názá... názás... Olyan hülye vagyok, az Te az is egész. kezded? Nem elég, hogy... <gül> Jó. <gül> akkor mondjuk el, ott ragadt ez a fejembe, hogy Ma volt egy Twitteren, illetve egy link, igazából egy fotó, hogy brazil hekerek megtörték a NASA-nak az egyik aloldalát, és megírták nekik, hogy semmiképpen ne, ne kémkedjenek Brazília után, mert ez egy dolog. Hát <gül> végül is csak egy az NSA-n, az már ma nem ugyanaz. Aztán nincs igazán császázó, hogy NSA műholdakat szóval. Tulajdonképpen lólépésben lépésben azok is volt. Illetve nem tiltakoztak. Hol voltak ők, amikor a názakémkedett? És e a doktor a a a regénytől kanyarodtunk. Igen, így. igen, igen, és azt akartam mondani, hogy neki a Homeland regénye, meg a Little Brother tulajdonképpen én megfigyelő államról szól, és, és azt fejtik ki, hogy milyen egy ilyenben élni, mit tehetnek a fiatalok, stb. Utána még közregénye, amiben ez a egeres történet vált, illetve embereknek adják ezt a, ezt a gyógyszert. Úgyhogy aki kíváncsi arra, hogy mi lesz jövő héten, az kezdje a doktornak következő regényét olvasni, valószínűleg hamarosan feltalálják. Azért nem már be minden. Tehát, nincsen se Xbox 720 minden háztartásban ingyen. Rárakott rá tirézserek által összehekkelt biztonságos Linux distribúcióval. Se nem nincsen ö, ilyen bár lehet, hogy Amerikának vannak olyan részei, ami, ami már annyira leépült, hogy ilyen bevásárlóközpontokban élvényparkot lomból össze mékerek vannak. Hát ha az nem is, de mondjuk Detroit-ban, hogyha bemész egy gyűrűskönyv, amiben van három-négy jó rendel, akkor valószínűleg kapsz rá területet. Ugye jó szó hogy itt nem el doktorovról van szó, hanem a korai doktorov nevű ma is élő. Ja, ma is is van. Van. Uh, egyébként Racktime-zene is van, de ez már akkor is volt, amikor a megírta. megírta. <gül> Mármint az EL. Doktor, EL igen. Jö, aki a Racktime-cím regényt írta, sok edében. Nem, ez, ez kori doktorov, uh, jelenleg is kortás, uh, szerző, aki egyébként a Boing Boing-on uh, górezdálkodik. Megmondó emberinget folytat. Ellenben, van egy remek, tényleg egy mondatos hírem, a kedvenc cégünket, a Samsungot. Pereli a másik kedvenc cégünk, a Dyson, amelyik ilyen készszerítókat, meg, meg porszívókat, meg minden ilyen ja, meg izé, propeller nélküli ventilátort az a kedvencem. Tehát ilyen áramnestrű csodákat gyert, mert hogy a Samsung átinnoválta magához a Dysonnak a porszívó dizájnját, és ez igazából nem tetszik a, a cégnek is a feltalálónak. A uh -huh. samsung nem teljesen szokatlan az, hogy olykor megjelenik nála egy-egy termék, ami hasonlít más termékekre. Nem olyan régen a következő Minusos Híringnek a főszereplője is egy hosszabb nekifutással próbálta bebizonyítani a Samsung lopta mert hát mindent lovott tőle. De hát már Newton Bytex is megmondta, hogy óriások vállal annak, sajtőbbi. Sir James Dyson konkrétan óriás, azt hiszem lovagá már úgy. <hih> Hát szóval... Nem, nem, mint van. Ja, igen, Apple volt ma. Ja, tényleg volt, volt. Á, ne hagyjuk. Szerintem semmi érdekes, nem történt. Egyébként én... róla. <síthat> hát a kicsinek nem is kicsi, de mindenképpen ugye egy, egy olyan álomvált valóra, ami, ami sok éve üldözi a újságírókat, Ugye az, hogy lesz színes iPhone, ezt, azt hiszem eddig kb. 10 olyan kínót lehetett, ami a biztos plecskának hogy de most már aztán, ugye az egyik az olcsó iPhone, ami mindig felbukkan, Igen. a másik meg a színes iPhone. Egyik is színes volt, nem? Tehát tudod színeket megjelenteni? Vagy mondaná. erre gondoltok? Nagyon jól adott az ártatlan Tájkozatlan android, felhasználó. A, a kulcs mondatot hogy, hogy Ádám kompatibilis vált a telefon. Ha a kulcs akkor van belőle egy citromsárga vagy napsárga. Tehát szép. Ádám kompatibilis. Annyira szuki volt, akikkel néztem a, a livestreamnek a szöveges közvetítését, mert hogy volt egy ilyen esemény. Ők mind, mind ilyen old school Euh, alfa-technológiai felhasználók, akiknek mindig a háján volt. Uh -huh. Ennek meg fel voltak háborodat, hogy mi az a színes szar. Uh -huh. Uh -huh. És egy-egy elmondsoltak, -egy hogy, hogy most, most már nem tudják azt mondani, hogy, hogy azzal, a iPhone-nük van menő. De biztos lesz az a fekete és szögletes tok. Azt, azt abszolút nem értem egyébként a, a, a, a, a, a színes fajtához, a műanyaghoz, ami egyébként is műanyag, tehát akkor kevésbé törik, karcolódik, akármi. Minek még egy plusz Azok az, jó, csinosan néz ki. Hát azért, mert jól néz ki. Én mondom neked a trükköt, egyébként két szó. Nem, lehet, hogy az én kis számokat még egybeírjuk magyarul, 29 dollár. Úgy is meg fogják venni. De a dollár, az külön, két szó. Akkor két szó, nagyon jó. Jó. Igen. Jó, és történt-e még valami az Apple kínoton, vagy tényleg úgy érezzük, hogy az iPhone 5C az egyetlen érdekes bejelentés? Az iPhone 5C az érdekes bejelentés szerintem, azért én emellett kiállnék. Ha nem is az olcsó iPhone, mert ha utána számos, hogy mennyibe kerül, akkor, akkor a végén magas számok fognak kijönni, magyar fordítás száma mindenképpen. Igen, 160 forint, 168 ezer forint lesz a H. Andrásnál, legalábbis maga ezt állította a maté utána kezottítésükben. De az, hogy az ebből indult arra, hogy akkor most az iphone rendet egy kicsit elkezdi diverzifikálni, lesz bőle lesz színes, lesz bőle szagos lesz bőle az, az nagyon érdekes. Amikor az iPod-dal elkezdte ezt megcsinálni, akkor is hihetetlen dolgok jöttek egyszer csak. Akkor lett sikeres az iPhone. Bocsát, iPod. Amikor Úgy a van. Mini előjött, és akkor a Miniből volt a sok kicsi szín. Például az arany színű, ami most így visszatért jó oké, nem a C-ben, hanem az S-ben, de értitek. Akkor az lökte meg az iPodot. Igen, úgyhogy várjuk azt, hogy a következő egy Elvis Costello iPhone-t például. Akarod mondani egy Product Red. Vagy Product red igen, az is jó. Az volt a legszebb iPod egyébként. A piros és és a fekete... Scroll -kerékkel. Azt akartam mondani, hogy az Elvis Costello a végén ugye, fölépett, énekelt, és kicsit azt lehetett gondolni, hogy valamit felvezet, hogy még valami el fog hangozni, hogy a híres Apple-féle One More Sing megtörténik, és ő csak egymástán énekelte a számait, és azt hiszem a harmadiknál a verge -nek az élő közvetítésének a gépelő embere azt írta One More Song. <gül> Ez Kérem, jó. azt tudod eszembe, hogy, hogy ha, ha nekem lenne egy technológiai cégem, és, és valami sajtú szerveznék, akkor én is beszervezném az egyik kedvenc zenekaromat. Csak azért, hogy játszol egy pár számot. De ne mondjuk el, hogy vége van a műsornak, vagy akármi. Hadd üljenek ott, hadd feszegjenek az újság, még egy kicsit. Ja, jó jó megoldás, de azért természetesen érdemes beszélni kicsit arra, hogy mondtak, bár nyilván minden kedves hallgatónk már teljesen képben van. De engem meglepett, nagyon meglepet, hogy nem lepett meg semmi, tehát, hogy, hogy most ide felírtam a, a bejelentés összes fontos elemét, és hát az els, elfért másfél sorban egy nagyon keskeny képernyőn. Úgyhogy úgy, nem jött be az a jóslatom, hogy valami nagy dobással, valami újdonsággal előkel álljanak, Egyszerűen csak amiatt, hát mondhatni, iratlan szabály miatt, hogy egy tőzsdén cégnek időről időre sztorikat kell szállítani ahhoz, hogy a részvénye értéke ne a el hirtelen uramasan esni. De azt most már akkor az Apple, hogy nem tud meglepni egyszerűen. Amikor, amikor ezek a, az Apple mitológiához hozzátartozó, és akkor One More Thing, és akkor és azért. Akkor, mikrofont a padlóra dódva tud lesétálni a, a show levezetője. Azok akkor voltak, amikor egy, egy kicsit cég volt, amire egy pár emberen kívül nem figyelted a, az egész ipar, a, az egész gyártósorra az egész mindenki. És akkor be, lehet, be lehetett időnként csúsztatni valami érdekeset. Hát De egy most... iPad-et, azért azok nagy dolgok voltak, és akkor már hogy figyeltek az Apple-re. Akkor a már megint méni. szexi volt már harmadszor. Így van. Igen, szóval azért megtörténtek dolgok, és, e, és most nem történt semmi ilyesmi. Ugyanakkor, ha megnézzük, hogy mit is csináltak a telefonjukkal, akkor ez valójában e, nagyobb lépésekben fejlődött, mint, e, mint teszem azt a Samsung Galaxy S3 as 4 re lépéssel. E, úgyhogy... Igazándiból nem történt semmilyen szorú vagy rossz dolog, vagy szóval tehát nem kell emiatt keseregni, hogy nem hozott semmi érdekes újdonságot az apple -t. Most szemben a júliusi eseménnyel, amikor, amikor egy ilyen szuperlatívuszokra építette előadásban, nagyon nagy lelkesedéssel bemutattak egy új, új operációs rendszert, ami konkrétan, eh, hogy is mondjam, csak összegyűjtötte a konkurenciánál tapasztalható legokosabb fejlesztéseket egy nagy közös fagylalt színű felületre, és ezt megpróbálták eladni, mint a saját invenciójukat, és nagyon kilógott a lóláb. Most én megint azt éreztem, hogy amit bemutattak, az, az inventív, és apróságok voltak ezek, de, de volt az a grafikon, ami azt mutatta, hogy, a, hogy a, az új processzorral az iPhone 5S, az, az ugye 40-szer gyorsabb már, mint az iPhone 1 modell volt, az mekkora csúszhatás, az a kedvenc csúszatás az? az egy csinos ötlet volt tőlük egyébként tényleg. Mert? Hát mert hogy hat év alatt 40 szeres gyorsulás az, az, az kijön, hogyha szorodgatjuk kettővel múr törvény szerint. Uh -huh, tehát ami mindig duplázás az összesen negyen rejön ki. Ja, de mindegy. Akkor is az történt, hogy most akkor az iPhone 5-höz képest, ami egy elég gyors telefon, egy igen gyors telefon, kijött egy Duplát, mond, duplát mondtak megint igaz? A pletykák 30%-ról sútyarogtak erre, aztán lett, lett egy a egy sebesség, meg az menő. A fényképezőgép benne, tehát a, a új kamera, ami 120 fps lomót tud, hogy az adás mi címét végre mégis megmagyarázzuk, tehát hogy 120 kép per másodpercből készít lassított videófelvételeket Full HD-ban, ugye? 720p-ben. A slow 720, tudja, 1080-ban. Az is nagyon menő. És hát ez a Touch ID, tehát az, hogy új a olvasó van a Home gomba építve, ezt én egy nagyon erős dolog tartom. Ezt tegyük hozzá, hogy ez azért az a cég, aminek a... aki egy normálisan működő gombot nem tudott eddig az iPhone nyára tenni. És mm. ahány, ahány iPhone tulajdon most ismerják, annak a, az iPhone-nján mind, mind szerelni kellett a, a Home gombot. És hogyha ebben ebbe még több tesznek, akkor ez még problématikusabb lesz. Gáspár, az innováció az egy kegyetlen biznisz. Ha másokat tesznek majd egy pressit és berakják a becsatlakozóba. <gül> be. Az az érdekes egyébként, hogy hogyha megfigyelitek, hogy gyakorlatilag ugyanazt jelentette be, meg ugyanazokat a feature öket jelentette be, mint a Google, a, mi, mi volt a, a legutóbbi android konferenciája? A Google Ion. Csak amiket a Google szoftverben oldott meg, az ők hardwareben. A Google szoftveres mágiákkal próbál javítani a képeken, és, és, a, és a Google Plus-szal kijavítja a képeket, és aningifet csinál belőle, és feljavítja, és satara, satara. a Google szoftveresen ö, szinkronizálja össze a gyorsulásmérőt, meg a gyroszkópot, meg a GPS-t, meg az akelmiket. Ezekre az Apple azt mondja, hogy jó, hát akkor belépítünk egy portales csípet. Ami a előket. Igen, igen, igen. folyamatosan, és abból ad információt. Igen, igaz. Az Apple megoldása szimpatikusabb. Illetve ah. hát az, hogy az Apple azt tud olyan nagyot mondani, hogy itt van az új szoftver, srácok, akinek négyese vagy annál jobbja, az fel fogja telepíteni holnap. Nem, a Google... Majd 18 a Google az... A Google erre konkrétan azt mondta, hogy ha 2.2 vagy annál jobban android van, akkor ez működni fog holnaptól. Hát, Igen, mert azt nem tették hozzá, hogy olyan a hardvered is... Nem, nem, nem, tehát ez, ebben az a szép, hogy, hogy a, a Google legutóbb az álljon, hogy úgy be Android újításokat, hogy ez nem az android kerültek bele, hanem a, ebben a Play modulba, uh -huh. ami ilyen kvázi függetlenül működik az Android-tól, de, de gyakorlatilag az Android része. Csak 2.2 egyébként ért, alkalmatlan az, em, az értelmes ember életre. Jó, de nem azt mondták, hogy 2.2 kell hozzá, hanem hogy annál magasabb. Ez Ezzel a, a számoperációs rendszer. Ez a bárminek a színűleg bármi szokás, amit mindig felszoktunk emlegetni minden adásban, és most ebben is, hogy elkezdtem ezt mondani, hogy, hogy megbeszél egy Google Telefont, az van egy operációs rendszer verzión, és onnantól kezdve minden, amit pluszba kapsz, az, az, az ajándék az a plusz évek 90 felett. Na jó, de visszatérve a gazderedeti állításához, hogy az egyikük hardware a másik szoftverben oldottam meg ezeket a lépéseket, szerintem nincs igazán benne olyan, hogy jobb meg rosszabb, hanem az eltérő helyzetű két termék adja ezt ki magából, tehát az Apple, ahol egy hardware van, vagy mondjuk három, és ugyananná a gyártónál készülnek, ott nyilván könnyebb valamiféle hardveres hardware logikát követni, még az a alapvetően operációs rendszerfejlesztő, aki, aki megpróbál, azt hiszem, 20 ezer különböző androidos készülék van jelenleg a piacon, ezt a, ezt a változatosságot kiszolgálni. Nyilván valamiféle szoftveres megoldásban gondolkodhat, csak hogyha egységes felhasználó élményt próbál közelíteni. Persze is, ezt is várjuk, hogy google hogy minél, minél inkább próbálja ezt egységes felhasználó élményt, amit aztán vagy sikerül neki, vagy nem. Tudjátok, mi volt egyébként az iPhone 5 en az, az a feature, amikor valahogy azt éreztem, hogy milyen olyan kis apróság amit senki másnál nem láttunk igazán ezt a fajta ilyen, ilyen dizájngondolkodást, egyszerű, semmi nagy innováció, és mégis teljesen új, legalábbis nekem az volt, ez az új vaku, ami kétféle, tehát két ledet tartalmaz, amik különböző színűek, és ezeknek a összehangolásával tud mindig az adott fényviszonyokhoz megfelelő színhőmérsékletű villanást csinálni az iPhone 5-es, ez egy nagyon egyszerű ötletnek tűnik. Én nem hallottam róla, hogy mondjuk akár rendes fényképezőgép pakukban lenne ez a technológia, bár lehet, hogy van, de ez, hogy így összekeverjük a színeket, tehát hogy kikeverjük az ideális színhönyhözmérséklet, a villanást, és hogy ez mindössze két let kell, meg egy szoftver, ez olyan nagyon Apple, Apple gondolkodás. És egész biztos, hogy hogy ez működni is fog szemben mondjuk a, a Samsung legtöbb ilyen mozgásérzékelős vezérlésével, meg, meg szemlecsukódásra aktivizálódó képernyő védőjével. Igen, hát, igen ezt a, a, a nem mondtuk el persze, hogy a színes és hát, vagy olcsó vagy nem iPhone mellett, az Apple bejelentette az iPhone 5S nevű készüléket is, amiből igen, van keresgő színű, az Arany! Színű. Arany! Jó, legyen arany. De nagyon nem szép az. szerintem, akármit is mondjatok. Polikarha kompatibilis. Nem csúnya, de a másik kettő a szebb, különösen ez a csata szürke. Hm. És, és vannak benne ilyen csodák, mint hogy 60-névites processzor, olyan kóprocesszor, ami a különböző szenzorokat hangolja össze. Ez rá az egész egy labra. Azért azok gondolok, hogy ezt úgy hívják, hogy m És <síns> ez vasárnap estén fog fogadogódik teljesen. Hm de csak az egyik irányba. <gül> Remélem, egyébként a Leica meg kiad majd egy, egy A6-os nevű gépet. Hát és a többi újdonságot azt már elmondtuk, bár a Touch még nem sokat beszéltünk, hogy ez a mozgásérzékelős, de bocsánat, új lenyomat olvasós home gomb. Olyan ami megint csodás dolog. A szerintem egy zseniális soron, az tényleg az nagyon izgi. Én nem szeretem az olyan jelszavakat, amiket nem lehet cserélni. És a hüvelykúlyom az egy ilyen dolog. Hát jó, de viszont nem is lehet lemásolni. Meg nem is lehet megszerezni. Social, e -hát. social engineering-el csak egy kis kell hozzá. <síns> egy nagyon pici baltak el az egészhez, hogy egy erősebb hidegvágóként. De, de egyébként szerintem nem, mert ugye azt, tehát nem lehet egy úja, szerintem átverni ezt a... Az olvasott, bár erről nem volt itt szó külön, és nem demonstrálták, bár úgy kellett volna. A nép a következő adása a tesztet fog követni és. Igen, igen. Hát. 40 Arra hát. akarok kiukadni, hogy egyrészt elhangzott az, hogy nem csak a felszínét olvassa a bőrnek ez a cucc, hanem egy ilyen 3D-s képet készít, és a, a második e, bőrhám még bla bla bla, bla e, beolvas. Tehát, hogy valamilyen 3D-s képet készít az új lenyomott, és az újunkról. Másrészt meg ugye ezt lehet tudni, hogy a, hogy a vérkeringés ott a felhámban valamiféle ilyen, ilyen fényváltozásokat okoz. Így lehetséges az, amiről már egy korábbi adásban beszéltünk, hogy vannak olyan púlzusmérő appok Androidra, hogy ráteszed a adat a kamerára, elkezd villogni, illetve világítani a, mellette a LED, átvilágítja a bőrödet és, és mérje a púlzus. Tehát, hogy, hogy egyszerűen más lesz a a beolvasott adatmennyiség, amikor egy levágott ujjat tolnak oda hozzá. Az a kérdés, hogy no, akar... mennyi, mennyi számítási kapacitás kapott erre az, az Apple-ről. Ugye azért úgy nyomtatók, sok piszokrégen vannak, és azoknak egy része az, az viszonylag kevés azonosítási pontot néz. Tehát meg tudjuk különböztetni az újakat, de, de nem az a fő profil. És fel lehet húzni, hiszen paranoid módra, akkor viszont a tászt előtt, és húzgálod le az újat, még egyszer nem olvasod el, hogy erre, aminek is jó. Mm. Hát igen, a gyakorlatban fog ez kiderülni, hogy mennyire működik majd, nem lesz-e olyan fiaskó, mint ami majdnem minden új iPhone, vagy sőt, majdnem minden új Apple hardware bejelentése után volt a, az antennagéttől, a, a beragadó hónbillentyű, hát sok, sok ilyen volt, mindig voltak bénaságok. Lehet, hogy ezzel is lesz, az kínos lesz épp, ha ezzel is lesz bénaság, mert amikor az ember még nem tudja feloldani a telefonját, az nagyon fog fél. fájni. Ettől egyébként nem félek, ezt, ezt szerintem szénéreztelték. Tehát ha valamit, akkor ezt, mert nagyon-nagyon égő lenne, ha nem működne. Igen. A, az a rész, hogy csinos egyébként, hogy ezzel akkor lehet jel, jelszavakat autentikálni. És ha jól értem, akkor az hogy vannak, vannak olyan napik, hogy hogy van a OnePressware, meg az ilyesmi alkalmazások, az első, hogy ha valahova regisztrálsz, akkor generál neked egy jelszót, és neked nem is kell tudod, hogy valójában mi az a jelszó, mert ugye azzal az egy darab mester jelszóval ami az esetben az, az újra nyomatod fogsz autentikálni. És ez egy nagyon csinos dolog. Hát Igen, desktopon sokan nem az. fogsz bejutni. Az igaz. De ma, ma reggel olvastam valami ilyen statisztikát, hogy mondjuk a Facebook felhasználóknak a három nél, de Twitter felhasználóknak a kétharmada használja mobilról. Hm? És szerintem nem nagy spoiler, hogy ö, nagy híroldalon, amiről van ilyen adatom, ott a, az olvasók fele mobíról jön. Uh -huh. Uh -huh. Egyébként, hogyha bevállik ez a technológia, akkor nem lehetne meg, hogyha bekülül nagyon gyorsan más efele eszközökbe is. Eddig ők azért elég híresen nem raktak bele mondjuk új semmibe. még mondjuk más cégeknek az üzleti laptopjaiba... Nagyon régen lehetett ezt rendelni. A megbuknak csak ki nézeget, hogy a gyújulómat olvasod, raksz rá? Hova teszel? Csak van a kapcsológon van valahol. johnny Ive meg fogja találni a módját. Vagy olyan lesz, hogy kicsúszod és almát a hátad, olyanod a az ujjadat, majd visszazállod, hogy ne látszon. <gül> Aha. Na hát az a szomorú helyzet, hogy nem tudom, azt hiszem, talán öt perce beszélgetünk az EP-pörgetről, és az és kipörgettük minden ízében, minden. Tehát az, hogy iTunes rádió, amit már bejelentettek júliusban, az most el is indul, vel, well, oké. Okay. E, illetve mondjuk utána ez ilyen információnak jó lesz, hogy ma szeptember 10-én történt ez a kínót, és 18-án lesz letölthető az iOS 7, tehát már csak egy hetet kell aludnunk, és az eszközeink, e, már akinek van Apple eszköze, e, az frissül, az frissülhet. Illetve a Mavericks is most fog jönni valamikor, majd októberben, nem? Arról nem mondtak még semmit. De arról nem mondtak semmit. Pletkálok egy hét láttam a tikiket, hogy, hogy azonnal be kéne futnia. Hát, októberben jön valószínűleg a Mavericks, és októberben jönnek az új iPad-ek. Hogy iPad-ről sem volt ez szó se. Nem, de azt állítólag most hátrás vagy vagyok én is. Oh, Ő azt mondta, hogy. hogy nem nem akar a nem akarok elidegeníteni a másonnal jött hallgatóinkat, de... Akkor ne idegen is őket. Jó, elémítom magam. Kisírom okay. Csend... magam csendben. Csendben sírel keresett valakinek a vállát, aki erre képes, hogy hajlandó. <gül> szóval a lényeg, a lényeg, hogy nem véletlen, hogy nem egyszerre jelentik az Iphone-t és az Ipad-et, illetve nem egyszerre válnak kaphatóvá, mert hogy ez így is egy logisztikai uh, futás lesz uh, ezt az új... új uh, hardvert teríteni világszerte, ugye most, ha jól emlékszem, úgy néz ki a történet, hogy hogy, hogy is? Szeptember 23-án indul a hat nagy országban, vagy 8 nagy országban, és az év végéig további 270 országban. És miatt az év végéig további akárhány országban vagyunk? vagyunk? Hát benne vagyunk, de megint, ha Andrást idézem, szerint a, a mostani világpremiér, tehát a kevés országok a világpremiér után két héttel már itthon is lesz. Németország az biztos jó a tehát ha valaki nagyon szeretne, akkor belül az autóba, felmegy az autóbára, és, és vesz egy beszélő iPhone-t. Így van. Jól van, szia, Epto! Mm, kell vele újra találkoznunk, amikor talán egyre izgalmasabb dolgokat fog bennetni. Nem. Hát, őszintén szólva nekem megrendeget kezem. Bár van belőle sárga, de ha, ha már ki akarok magammal istenesen cseszni, és egy sárga telefon szeretnék közben, akkor egyébként egy Lumia. Tehát azon vidóztan van. És tudom, hogy az esélytelenekre való fogadás egyébként. Ha meg sárga telefon szeretnék, és nem akarok az esélytelenekre fogadni, akkor Botox csak azt még nem forgalmazzák a közelben sem. Tehát akkor semmiképpen. Nem feltétlenül drága lesz ez a hoz, amennyit, a telefonról általában. Hát nyilván nem az arról beszélgetünk, hanem hogyha nem tudom, ha választhatnál a kirakadatba, ezt választanál, de én megfontolnám. Mondjuk, hogy elolvasnám az első kritikákat az, az, az új lenyomat és ha azt mondanák, hogy ez könnyen, kényelmesen működik, akkor azért úgy nagyon, nagyon elgondolkodnék. Ja, te egyből az elsőben gondolkodsz ja, én csak is az elsőben csak Ah, csak abból már csak. És én pedig oligarha kompatibilis akarok lenni. Egyébként most kéne meg egy olyan projektet, ami az alja egy iPhone-tok, a teteje pedig egy ilyen ö, embernyakát körbérül lánc. Aha. Nem rossz. Nem. És Eset, esetleg még az, hogy, az, hogy nem egyszerűen egy iPhone a háta, hanem egy ilyen vastag kereszt. Igen, igen, igen, bár hogy nem kereszt, hanem simán csak én bling, akkor, akkor, akkor keresel egy-két népszerű reperti, eladta a 10 millió embernek. Mint ahogy a, a Beast csinálta megint. Mit csinálnak már megint azok az emberek? Úgy csináltak egy ilyen PIL nevű Bluetooth-os külső hangszórót. megvan, van megvan, megvan, gondolom az a videó, ami a Video Music Awards-on volt amiben a Beetlejuice-nak öltözött ö, énekes, meg az ex-Disney énekes csaj, a Miley Cyrus, meg a Robin Thicke... Pontosabban a Miley Cyrus hozzádörgődőzik a Robin thicke Az egy darab hatalmas ö, Beats reklám volt. Ez a Beat by the Play, ez a nagy csúnya, de legalább hatalmasan túlározott... Ö, Felhallgató ennek, ennek az új Lutulusos külső hangszórójának. A nagyon ügyes marketing kampány, ugye, és mind a kettőnek a videóklipjében elég, elég prominensen szerepel Azt ez te a mert A, a, a Mali-Cirrus fellépés ellen, ha jól szem, akkor olyan amerikai szülői szervezetek is tiltakoztak már. Ennél nagyobb ingyen reklámot csak akkor lehet, hogy sikerül beat pills alakúra festni egy űrhajót. Megtörtént. Figyeljetek, csak nem beszélünk, ha már ennyit beszéltünk telefonokról, a berlini IFA szakkiállításon bemutatott mindenféle telefonokról, és akkor utána a másik komolyabb témánknak még esetleg neki Itt Tegyünk így. Egy egész lapúni telefonot tudtak bezni fel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ilyenkor mindig előveszem a télapú nevettésemet. <gül> <gül> De akkor a következő adás a hosszú fehér szakában érkezzél. Az se baj, ha hattából van. Meg, azért nem lesz erre szükség, mert Google Hangoutsban ban fel ezeket az adásokat, ahol vannak ilyen effektek, tehát most is akár fel tudnék tenni egy szakállat. Nézd, hát, én megnézem, hogy meg tudom csinálni, maximum összeomlunk. Úristen, ez itt, a, itt mindenféle dolgokat akar, nem, nem próbálom. Hát addig is, amíg te szakát választasz magadnak a számítástechnikából. technikából. van, is, Google effects Mondjuk el, hogy a HTC, több dolog is előkerült az ifan a berlini szórakoztató lecsenikai kiállításon. Az egyik első ilyen, amit megemlítünk, és megpróbálom nevetés nélkül megállni, hogy a két társam egy körszakában, illetve egy dürzsli látható én már, és a kelten ráadásul még egy nagyon cukikis, piros-fehér pörgek alap is látható. Szomorúan konstatálom, hogy nincs egy őszszakál. Van viszont monoply. Most hagyjuk abba a szegény hallgatókat, nem tudom, mit csinálunk most a kis előtt. Igen, de próbálják maguk elé képzelni azt, hogy ti egyébként is hülyén néztek ki, hát még ilyen Csillan rajzolt képzelt. kiegészítőkben. Jó, és akkor legyen ez a, az adáshoz a bevezetőkép. Föri, nem akarsz csatlakozni? Nem, nem, én inkább arról a vakvezetők, kutya telefonról szeretnék beszélni. Köszönöm. Remagy rajzolunk péntált nyugi szóval, hogy hogy egy a HTC kiadott, vagy bemutatott az ifán egy telefon kiegészítőt ami úgy néz ki, mint egy ilyen kis nem is tudom mint egy Nokia telefon, mint egy régi Nokia buta telefon, és ez egy bluetooth-os kiegészítő az okostelefonokhoz lehet vele telefonálni akkor, hogyha a nagy okostelefonod éppen töltőre van dugva és nem tudsz hozzá, hozzá közelhajolni eléggé ilyen ez, hogy nem csak marginális alkalmazásnak tűnik ez az eszköz. Inkább csak vicces. Uh, igen, ez egyrészt tökéletesen elmebeteg. Mármint, hogy veszel egy telefont a telefonodhoz, hogy telefonálhass a telefonoddal. Uh, De ez a tökéletes párja az Ubuntu-nak a projektjéhez, az veszel egy telefont, hogy ezen a az a telefonoddal. Másrészt meg a HTC bemutatt egy fetch, vagy tag, vagy valamilyen hülyenevű eszközt is ami egyrészt ezzel a Mini Plus nevű telefon telefonnal kompatibilis, másrészt meg az okostelefonjaikkal, ami meg a fűtyülős tartónak a modern megtestesülése. Keresd meg a lakásban okostelefonnal az elhagyott kocsikulcsodat jelleggel. Tehát, tökéletesen elbebeteg dolgot mutattak be, de legalább azok így valahol mélyen menők, illetve nem yes. próbálkoznak. E ez a matrica, igaz? Nem matrica, inkább egy kulcs, Kúcs tartó, Valakinek volt ilyen ragaszthatósa is. De ha már a robotporszívókat emlegetted, akkor csak tényleg be megjegyzem, hogy a LG büszkén mutatta be az Ifán a saját első robotporszívóját. Amiről csak annyi emlékszem, hogy annyira csodálatos neveket tudnak adni a robotporszívóknak a nagygyártók, hogy ez, ez tényleg fantasztikus. Az LG is valami egészen csodálatos Skifi nevet adott a robotporszívójának fetch hívják, és akkor itt a fütyülést azért még vissza lehet hozni ebbe a történetbe. Uh -huh. És úgy néztem, hogy mindenki mutatott be robotporszívot, meg robot fűnyírót, meg talán még robotmedenc tisztítót is. Úgyhogy az IFA az most egy robot robot év volt idén. Uh -huh. Azért telefonok is érkeztek, azt látom, hogy betettétek ide az alcatel a miniét ami egy négyes félincses mini, tehát még mindig nagyobb, mint mondjuk az új iPhone, legalábbis négyzet pixelre biztosan. Az vicces, nem, hogy, hogy a minik azok négyes félincsesek? De mekkora a normál, ami, ne, ami nem minik? Hát az gondolom ötös vagy öt kettes, az a fablet. Azt nagyon várom, hogy a mininek hívják, Istennek hívják, mininek nem érdekel. Hogy az ilyen normális emberméretű telefonok visszajöjjenek? Mm. Én nagyon várom azt a pillanatot, amikor kapok egy öténcses telefont a kezembe a hosszabb használatra. Telefont. Most, aki okay, ezt nem látszott a, a rádióban, a rádió, rádió, semmiképpen nem látott, hogy gáspárkázban ilyen. Hatalmas idézőjeleket tettem ki. Ipari erősségű orvosi acélból idézőjelekkel támadta meg felét, aki nem is engem, hanem a fableteket. De... <gül> köztünk el az emberek, akik szeretnek két tenyére való telefonokat használni. Így van, de köztünk élnek azok is, akik inkább a ilyen kisebb, kézbeillő telefonokat használnák, de vesznek Iphone-t, ha van pénzük. Nem, nő is ezt ad le. Nem, nem. Van még egy fablet is, az is alkat el. Ami ez, én azt írtam be a show notes-ba, hogy hát ha ez nem hülyeség, akkor semmi. Az Alcatelnek a OneTouch Hero nővű fabletje, ami önmagában oké, okay, fablet, nagy telefon, nem lehet zsebre vágni, kell hozzá, vászí valami. Azzal hogy együtt tudok jelni, ez a termék létezik. De hogy ehhez lehet venni elinkes hátlapot, Hátlapot? Az a miért, a T -t -t. hogyan és a, és a mi ezt kérem nagyjából. Le van írva a, a hírben is, amit belinkelt, hogy azért, mert hogy amikor azt a telefont éppen e, e, elkönyv olvasásra akarod használni, akkor csak felcsatolod rá ezt a tokot, pontosabban megfordítod a készüléket, és a elinkes oldalán olvashatod a, a, a regényedet, mondjuk a strandon, vagy mondjuk a szoláriumban. E, aztán necs a hátlapot és fényképezel vele. De Ádám, nyugtass meg, hogy ehhez jár egy karra csatolható kiegészítő is, és ott teljes mi az csak akkor volt, ha ilyen három képerincs üzemmódban használod. Úgy lenne az igaz ide azért így se szar. E, Így se kéne. Nem, az egész azért tényleg ez a... a Legózd össze magadnak technológia. Döntse el hát. a gyártó, hogy mit akar csinálni, legyen egy kutyúban azt jó. Én inkább a marketing értekezletet képzelem magam elé. de podcastokból hát gyakran szoktak hivatkozni erre, a, erre az élethelyzetre, amikor a marketingesek azon gondolkodnak, hogy jó, mi legyen az unique selling point az új modellünkben. És így a okos telefon. <gül> így van. Olyan még nincs. Viszont a Garmin Most védeset, az újdonsága, az szerintem nagyon menő. Na, az future egyébként. Az. Mondjuk legalább két versenyző jövő van, de ez az egyik. És ez egyébként nem Szerintem... kapítottam le. Ne el. Ez nem future, hanem near future. Ez pont egy ilyen átmeneti termék. Mindaddig nem lesz minden autóban a szélvédőre vetítő HUD, az a setup display. Addig ez egy ilyen nagyon jó kiegészítő 150 euróba fog kerülni, és olyan bluetooth as eszköz, amit oda földobsz a, a magad elé a szélvédő alá és a telefonodon futó alkalmazás küld neki ilyen adatokat, és ezeket az adatokat kivetíti a, a, a szélvédőn. a szélvédőn, hogy következő kereszteződésnél forduljon jobbra a szécsing István utcán. Így van, Két talán. starter ötletem támad ennek kapcsán. Hallgatlak. Ha már úgy is van egy ilyen tenyérnyi telefonod, akkor gyakorlatilag csak egy ilyen valami szerkezetet kell csinálnod, hogy egy ilyen manual heads-up display-t csinálj. Hát, Félig elteresszük tükörre, hogy valami. Szerintem van is ilyen kiegészítő, sőt... Egészen biztosan van. Sőt, a múlt adásban már nem volt időnk, hogy bemutassam azt a, azt a kickstarter-t, ami egy, egy ilyen üvegkocka, aminek az aljára oda teszed a darázókos telefonadat, és az üvegkockában 3D, olyan képek jelennek meg, mint, mint a hologram, és azért pont egy fél ég tükörrel működik. De ez Na, a helyet. Igen, ide, legközelebb húzzál ki egy mobiltelefonos hírt, és mondja helyettem, ez sokkal jobb. Beírtam a mostaniban nyugi. Mondok cserében még egy ilyet, a, ezt pedig a, a connector.org játékpodcastban hallottam, Ja, a konnektorosok ugye voltak kint a Games Common, ami egy nagy e, játékiállítás valahol Németországban, e, és ugye ott többek között megtekintették az Oculus Rift-et, ami egy ilyen mm -hmm. könnyű és búvár szemüvegre emlékeztető e, ilyen 3D virtual reality szemüveg, és azt mondták, hogy Instant Get, iszonyú jó, nagyon menő, és nagyon-nagyon-nagyon. E, és egyrészt e, azt mesélték el, hogy az a meglepő, hogy biztos ti is úgy képzeltétek magatok elé, én is úgy képzeltem, hogy, hogy a buvárszemben van két kis kijelző, az egyik az egyik szemed előtt, a másik a másik szemed előtt. Uh -huh. És ez képest nem ez a helyzet, hanem egy kijelző van az szívben és két lencse, tehát egy lencse rendszer segítségével kapod attól a két különböző képet a két szemednek. Mert nyilván egy egyszerűbb meghajtani is, meg gyártani is. Na de, nem ezért mesélem, nem az Oculus Rift-ről akartam mesélni, hanem hogy viszont egy ilyen félreelső standon találtak egy szegény ember Oculus Rift-je megoldást, ami szintén egy ilyen kicsit nagyobbnak tűnő búvárszembek volt a lancserrendszerrel, és az elejébe a helyére becsúsztathattad a szép okos telefonodat és egy ap segítségére az alakította ilyen, ilyen még fő később. És előtt. mindjárt elényben van a tablet. És pontosan erre volt szó, egy 5 fablet, e, e, az pont jó lehet arra, hogy ezt a szegényebb Oculus liftjét meghajtsad. Már csak egy önként egyébként, ami a, egyik felé egy búvár szemüveg, a másik felé egy hosszú kihúzat, mint a régi fényképezőgépeken volt, és a tévédre lehet otthon rá csúsztatni. <gül> <gül> Van egy olyan variás, ami így ilyen csukyás pulloverből láttam olyan variást, aminek a csukjáját körbe lehet tekerni a laptopnak a, a tetejé köré. Igen, és nap, napos parkokban is nagyon jól tudsz. Nézelen is pornód a munkahelyen. Olyan, igen. Igen, csak le kell alakítani. <gül> Kapusz és pulloverből pulóver, egyébként az, az ilyen nincs össze cipzároszható a kedvencem. De, ahol... Tovább lehet húzni a cipzárt a fejénél, és a végén úgy nézel ki, mint szám a mortál Viszont akartam volt, még én mondtam, amit el akartam mondani, hogy azért azért mondtam azt, hogy két future, mert hogy mi nem tudjuk, hogy jövőben te fogod -e vezetni az autódat, úgy, mint egy istenvette vadászpilóta, és head a displayra olvasod le, hogy hol van a nemzeti dohányt. Vagy hátradőlsz és azt mondod, hogy cigikének kocsi menjünk oda, és oda megy. De úgy mondod, hogy oké, okay, Google, menj a cigért. Oké, okay, Trabant, lezgett cigaretta. <gül> oké, okay, Michael. Na, az menő lenne. Azt Csak kérlek, lenne kérlek menő lenne. Csak összeradjuk így a jövőt. Igen, valahogy ellopatok. A 90 es évek elejét. Vagy az az, jövő, amit, évek... amit a Steve tv ígértek nekem 92 be Kábel tv <gül> És már akkor <gül> is gyanús volt, hogy nem az igazi. Be te a ja. jó soknak? Nem kevésnek csak. Na de, akkor mondjuk is el, hogy, hogy az Ifám, amit még minden gyártó gyakorlatilag bemutatott, az az okos óra volt. Ebből mondjuk kettő volt, ami nagyobb gyártóhoz kötődik, vagy mondjuk ami említésre de most a Sony Smartwatch 2, ami egy évvel ezelőtt már volt egy smartwatch és egyébként a. a hogy meti heteornak talán az első adása, vagy az első próbaadása. Nem, utána az első adásában beszéltem Nem posz, én. Nem Egyszer volt a, a karamon pár napig egy ilyen Sony Smartwatch, és most annak a második kiadása készült el. Illetve a Galaxy Gear, ami meg a Galaxy... E, Mármint a Sony... De segítsetek, hogy ne beszéljék marhaságnak. Samsung Galaxy Gear. E, és hát... Hogyha, hogyha a Galaxia neve, akkor az két dolog lehet, vagy Samsung, vagy Mario. Volt is, is is Igen, mintha. És talán valami űrhajó is lehetett ilyen, vagy, vagy mi volt. De tének tényleg, tényleg félresiklás az adástémájahoz képest. Igen, szóval hogy okos órák, és hát... Hm. Nem, nem találják még a gyártók az igazi funkcióit az okos órának. Most idén az a trend, hogy mindenki megpróbál egy teljes telefont bele az órába. Igazából ott kaptam fel a fejemet, amikor, amikor a mobil aréná, aztán ott olvastuk ezeket a híreket. Nem, a geeks.on? Uh -huh. kettő egyéke, majd a show kiderül. Uh, ott volt egy olyan megjegyzés mobil Arena egyébként, hogy, hogy a Sony annyival előrébb, hogy arra már van 200 darab 2000, pláne. App. App. Attán és ebből jen... hány mutatja meg, hogy hány óra van? Hát elég sok mutat Egy. egyébként. Biztosan megmutatja. Nem van több, vannak, van, vannak ilyen különböző számlap variáló appok, -ok, aztán vannak az ilyen mindenféle trükkös módon. Tehát ilyen, tudom, én polish notationben időt mutató, még binárisan, bites, bites módon időt mutató. Hexában időt mutató óra. De van, van egy csomó értelmes applikáció és egyébként rá, tehát akárki akármit mondjon nekem, hogyha mondjuk napfényben is olvasható lenne a Sony smartwatch a kijelzője, mint hogy nem olvasható, akkor az, hogy azon van egy kis Google Maps, amit egyébként a zsebetben levő telefon lát el GPS információkkal, és ezt mint egy ilyen kijelzőt használod, és nem a magad elé tartott fablettel barangolsz Barcelona belvárosában, hanem csak időnként a csuklódra nézel, hogy merre jársz. Azt szerintem tök jó. Dick Tracy ismét felemlegethetjük adásban. Ugyanit nem tudjátok, hogy hol lehet ilyen égő-sárga színű trenchkótot kapni? Micsoda? Trencskót. Trencs Trencskót. Aha, ez gondolom esőkabát lehet. Nem, nem. Vékony posztó, vagy vastag. A kettő egyike. Vastag. Mindest, ezt találták ki azt, hogy az ember túlél a telet a lövészárkokba, miközben a németeket próbálja agyon lőrni, vagy ha másik oldal van, akkor a franciákat. Így mm -hmm. az első világháborús találmány. És Dick yeah. viselt. Várjál, másképp mondom, mutatós bácsika, Bert. Mutatós, bácsikabert. Ah. mutatós csak csak Csak sárgában, és az a az a, a. Az egy a, a a Samsung író okos telefon mellett. Aha. Magad rendsukkon, úgy izgalmasabb, mint, a, mint a, a smartwatch, legalábbis ez a mostani. Hát nagyon várom, azt, nagyon hogy nem kütűnek próbálják az órát felfogni. Mert hogy az, amikor beigazolódott az, hogy a galaxigír az tényleg nagyjából egy napot fog kibírni egy töltéssel, ha ügyes vagy, akkor ilyen kontrollálhatatlan röhögésbe törtem ki a számítógép előtt, mert hogy ezért az órának a tökéletes félreértése. meg. Az Nem óra egyébként vagy lehet. Vagy ékszer, vagy szimbólum Nem, lehetnék kütyű is egyébként, hogyha, hogyha megtalálják a funkcióit. Én ezért azt mondom, hogy a Smartwatch az a órának az újrafogalmazása. Ez hogyha elmények a nevet hétig. De hogy hát mint a Pebble, ami elmény legalább egy hétig. Igen, a Pebble még a legjobb példa, az első és a legjobb, azért az nagyon ritka. Én is azt gondolom. Én általában azt érzem, hogy, a, hogy az okos óra az egy az egy okostelefon kiegészítő lehetne. Tehát igazán én úgy tudom elképzelni, hogy ez az a, az a közvetítő és kijelző eszköz, ami azt a lehetővé hogy egy hordott telefon ne kell folyton előkapkodni, és az a sok, hát mondjuk így, hogy negatív interakció, tehát a, a, a, a hívás, elutasítás meg a na jó, erre most mégsem válaszolott típusú telefonos interakcióhoz ne kell előrángatni azt a az nagy szart, hanem nem csak rá kell néznem. Van erre egy olyan megoldás, hogy kisebb telefont veszel? Nem, nem. De nagyon jó, hogyha csuklodom ennyi bluetooth-os kussanyát gomb. Igen. Meg hogy ott, ott rezeg, és onnan tudod. Tehát főleg, hogyha, hogyha lány vagy, és nem a zsebedben tartod a telefonodat, hanem a retikületben, ahol aztán garantáltan soha többé nem hallod meg. Érdekes, hogy egyébként női órát még egyik sem tököd be. De van női ilyen rezgős, tehát ami, ami nem csinál sok mindent, csak, csak jelző, hogyha hívásod van, és a szemel lehet utasítani, meg lehet fogadni, illetve jelzi azt is, hogy a tíz méterrel távolabb kerültél a telefonodtól, tehát egyfajta ilyen cukipóráz a lányoknak. Ilyet láttam már női kívszerelésben. Ezeknek utána ki elnézni majd a következő adásra. Például a másik, aminek hm. szinte utána kell nézni, hogy óragyártók foglalkoztak ilyennel. Vagy ez csak a kügyűgyártóknak a... a, Kázio a Káziónak Kázio. nagyon Káziónak már és nagyon... És lapuló. A, a Kázió egy nagyon komoly óragyártó, ez az kívül sok órát adál például. Jól értettek, hogy mire gondolok. Igen, értjük. de nem, azt még nem találták meg, hogy a há hármas Turbion szerkezetet hogy lehet bluetooth vezérelni. De van egy, egy óragyártó, akinek sajnos nem fog eszembe jutni a neve, de ilyen igazi rendes mechanikus nagy órákat gyárt ő egyébként, és most megpróbáltak csinálni egy órát is, de ezekkel a hagyományos vezérlésekkel, tehát a három kis számlap és a, a három gomb az oldalán, és akkor valahogy ezek a kis számlapok jeleznek ilyeneket, hogy neked most hívásod van, vagy, vagy SMS érkezett, vagy e-mail érkezett, és úgy odaugrik a kis mutatóval arra a piktogramra, és az egész egy egy igazi ilyen, ilyen UX nightmare, de olyan tényleg az a legszörnyűbb felhasználói élmény, amit el tudsz képzelni. De a hagyományos óra testben megfogalmazott. Az úgy egyébként, hogy az oroszok adnó megcsinálták az ébresztős karórát. a bele annyi visszhangkamrát, hogy elég hangosan tudjon pengeni az órád. Van még ebben egy téma. Tehát akkor gyakorlatilag a szituáció az, hogy hat szerző szerzőt keres, vagy hat szereplő szerzőt keres. Hat órát keres. Hat csúkló órát keres. Hm. Én szerintem ebből még erről még fogunk sokat beszélgetni, az okos órákról. Nem, nem ér itt véget ezeknek a karrierje. Nem, mert valaki már kitalálhatna, hogy mire való. Mármint olyan, aki nem mi vagyunk itt az internet bizony borítkozva, meg nem itt, hanem osztunk. az, aki gyárt is. Anyakönyvi neveket használunk, meg minden. A számunk vagyunk? Jön majd a NMH. nak no, A Leg, legközelebb személyi számokat is bemondunk meg valami. Azt már egyébként úgy is tudják róla valószínűleg az np 3 ból dekódolták. Beszéljünk az amerikaiakról. Legalább a <gül> mondat erejéig. Beszéljünk róluk. ki őt Kérde kérdezlek Ádám? Mit tudnak még az amerikaiak, amit eddig nem tudtak? <gül> Minden, amit eddig azt hittünk, hogy tudnak, arról kiderült, hogy valóban tudják. Múlt héten volt egy nagyon remek újabb Snowden-féle kiszivárogtatás. Három labban jelent meg a cikk róla a New York Times-ban, a Propublikában és a Guardian-ben. A Guardian felkérte szakértőnek a Doxikhoz Bruce jár, amerikai kriptográfust és fő kripto ninját És nagyjából az jött le belőle, hogy a, az amerikaiak nem csak lehallgató tudják az internetnek a nagy részét, amit eddig gyanny tudunk bejutnak helyekre, vagy azt úgy aki picit is paranoiás az gondolta, hogy hogy attól a nél vannak az adat, amit bele tudnak nézni. Ami igazán ijesztő volt ebben az egészben, hogy a docsik szerint a Amcsik jött az NSA, az legalább 10 éve nagyon sok dollárból, évi 20 millióból a különböző ilyen biztonsági sztendereknek a megfúrásán dolgozik. És szépen beépültek a szabányúi testületekbe, próbálják lebutítani, hibákat elhelyezni benne és a többi. És ezek azok a sztenderek, amiket használunk mi is, bankoláshoz, meg mindenre nagyjából. Ez az oldal oldal szerintem az egésznek, azért mondtam azt, hogy legalább, hogy volt beszéljünk róla. Ez a lak lakat jelenik meg a Böngdészül URL-bárjában, tehát tudod, hogy biztonságban vagy az a hogy rajtad kívül csak az nsz Hát Tudod te, a bankod, két Alexander, NSZ-főnök, és még azok a támadók, bocsánat, megültött a mikrofont, akik, akik megtalálták azokat a hibákat, amiket beleiktettek ebbe a sztenderekbe. Igen, vagy akik meg tudták szerezni az nsz berkénbe, mert nyilván, hogy a, a szabványügyi szervezetekbe beépülnek a NSZ-ügynökei, ugyanúgy más külső szervezetek, vagy szerveződéseknek az ügynöke is beépülhetnek az NSA-be. Ó, erről volt egy nagyon jó szám egyébként, a Schneier hozta az egyik cikkében, aki amúgy azt is leírta egy mondatban, hogy az amerikai kormány elárult az internet, ami egy nagyon jól hangzó mondat, de hogy Amerikában 5 millió olyan ember van, akinek van valamilyen ilyen security biztonság biztonsági minősítése, és a top secret is annál magasabb Minősítés az emberek szám pedig 1,4 millió. Az a rohadt sok. Tehát, hogy a, ha az a titok, amit ketten tudnak, akkor Amerikában nincsenek titkok. Város. És akkor ebből, ebből aztán tényleg az NSZ-nél is dolgozhatnak sokan. De ez csak azért érdekes, mert ezek a technológiák, hogy ezek a tudások, ezek kerülhetnek még az NSZ-nél is kevésbé ellenőrzött kezekbe. És amíg csak az nsz tud belenézni a leveleimbe, meg az forgalomba, én nem vagyok különösebben ideges, még akkor se, hogyha talán annak kéne lennem, de ha mondjuk az is kiderülne, hogy a, mondjuk a legnagyobb magyar e, útépítő cégnél e, is van ilyen fajta tudás, akkor azért már egy kicsit valóban elkezdenék parázni. Összességében nem arra mutat a, a mostani kisziváratás, és nagyon várom, hogy mi lesz a következő, mert, mert ez a harmadik vagy negyedik információcsomag volt. És, és hogyha elhiszük azt, hogy több ezer dokument volt hozott kis Snowden, akkor lehet, hogy még lesznek nagyobb dobások, vagy kínosabbak, hogy mi lesz a következő. Ja, ez utána volt még egy olyan, ez most adásról jött szembe, hogy ja, és ugye egyébként merendemiről támadásokat szoktak csinálni a le, meg hasonlókkal szemben. Tehát nem csak elekérik az adatokat, hanem így a, az SSL rendszer trükkét kiátszva a Google-nek adják ki magukat a kérdező felé, és ezeket az adatokat, ezeket a kérdéseket tükrözik tovább a google felé, és hogy gyakorlatilag egy közétizaként beállnak, és a labdát adogatják ide-oda. Így még közvetlen ebből dolgokat. Érdekes, és figyeljetek, nem tudjátok, hogy hol a Snowden? Oroszországban van még. Még mindig nem ment, még mindig ott van a seremetje a gondes. Nem, nem kiengetik ki az országba. Igen, én, én ott szálltam ki a sztoriból, hogy ő most boldogan él Oroszországban. Aha, tehát úgy, mert úgy volt napokig, hogy a, hogy a Putyin nagyon nem szívesen látna őt az oroszországot. Azóta, azóta volt hmm. még jobb, mert ugye most volt, pont Moszkvában volt. A Obama is, a, a nagy GA tárgyaláson, és nagyon kínosan, így, hát sajnos, sajnos valami egyéb elfoglaltságban van, hogy le kell mondjam a közös találkozót, de, de én is ott leszek, jelleggel van most a viszony a két ország között. Pedig egyébként figyelj, egy olyan nagyvárosban két amerikai biztos lenne közös témájuk. <gül> igen, de szerintem az érdekes beszélgetés lenne Snowden és oban miről váltanának szót egy pirogosnál Azt Azt én is szívesen lehallgatnám no de, van -e még bármink? hát sok bármink van, egy bármink nincs időnk még van nagyjából öt percünk akkor viszont szerintem te választhatod meg kell teljesen szabadon, hogy melyik kiadott hírünket mondanád mégiscsak el. Jaj, tényleg, ezek mindig annyira nehezek. Akkor a Rinklokról beszéltem, már velük, találkoztam múlt héten a Budapest Nyúltek meetupon, ami aminek hogyhogy nem szervezője vagyok. És ez a korábbi adásban emlegetett magyar gyűrű órakütyű, ami hát minden, amiről elmondta, hogy órának nem kéne lennie, hanem ők ezt csinálják, de legalább nem okos. Ez most úgy jár, hogy összegyűjtött 200 valahány ezer dollárt, 2.80-at kér, és van még közel 30 napjuk a maradékot összedni, tehát nagyon úgy néz ki, hogy lesz egy, egy magyar kügyűs startup, ami, ami befut az Indigo-gon. És ugye ez egy gyűrű, ami mutatja az időt, úgyhogy bele vannak vésve a számok, a körpaláston kör, körben vannak a számok, és Valahogy valamilyen ledszerű világítás a vésetek alatt, ott gyullad fel, amennyi az idő. És mondjuk Igen. pár másodpercig világít, aztán elalszik. És megtanultam hozzá azt a storytytist, hogy ez egyébként egy ilyen klasszikus 3D-tervező programomban is nem félek aztán, terméknek indult eleve egy ilyen versenyre, hogy mi az, amit, amit tíz évig még nem tudnak megvalósítani. És az a termék úgy nézett ki, hogy kis szervó motorok forgatják össze a a három darab gyűrűt, és egy vonalban mutatja, hogy mennyi az órai perc, másodperc. Hogy ja, ezt elképzelve, és elkezd már húzni a bőrömet? Hát pics olyan, mint egy, egy titkos dolog egy Lara Croft videóban, de ezt nem is lehetett megcsinálni, így 8 évvel a 10 éves határidő lejárt előtt. Viszont, viszont a ledeket azt ki lehet gyújtani megfelelő számok alatt, úgyhogy most neked kell összeforgatni, hogy hol van. Vagy amíg azt nem látod, hogy hopp. De fár, ez... Ez most esik le, hogy csak ott, amikor megvizsz, hány gyűrű van, akkor forgatni fogod a, a kezed. mint nem. a Beyoncé videóban, hogy... Nem, nem, nem, nem. Két gyűrűből áll, egymásban vannak rakva. a Te ujjadon a külső gyűrű van rajta. Az a gyűrű gyűrű, amit iselsz. Igen? És a belső gyűrű, az ezen forog. Tehát a kezedet nem kell forgatni, mert a belső gyűrű azt lehet forgatni. És ott tekered össze magadnak a percet, másodpercet. Oké. De így is egy ilyen nem tudom, egy milliméter vastag részre kell beépíteni az elektronikát, a akkumulátort, meg a műgyen, tehát amitől az egész vízhatlan lesz. Jól hangzik. Egy ilyen igaz, igaz, szexi módon nehéz projekt. Ha, ha más nem is, egy érdekes mérnöki projekt. Tehát meg egyébként ilyen órának is jó pofa. Ugye mindig, hogyha forgatod az órát, akkor mindig a legutóbb megnézéskori időt mutatja. És a feltételezzük, hogy gyakran megnézed az időt, akkor nem kell sokat forgatni rajta. Ha elég gyakran, gyakran nézed meg, hogy hány óra van, akkor nem is kell mutassuk az időt. Egy másodpercenként egyet fordítasz rajta és akkor ugyanány működik. Mm -hmm. Ez akkor nem működik, amikor olyan helyeken, vagy olyan előadáson ül szépen, amikor megnézed 15 percenként az időt, és eltelt 3 perc. No, de én ennyit tudtam hozzátenni az adáshoz. Egyébként Itt most a különböző transformális gépekről még lehet beszélni, meg a összeragasztom tablet, kinyitom laptop, meg van még intersuperprocesszor, ezeket nagyon jól belinkeljük, ha más nem. Szerintem köszönjünk el. Így van, köszönjünk el annál is inkább, mert nagyon késő van, és én, ha még sokáig várunk, akkor felé alaszik kettő adással válunk. Márpedig ennél sokkal jobb a 120 FPS. Slomo cím. Bár sokan meghaltják a Feri megint a ha akkor lehet külön podcastot érdemel. Hát én gyakorlatilag minden este fel tudnék venni egy ilyet. Na jól van, akkor nekem jó éjszakát, a kedves hallgatóknak még jó napszakot, akármikor is hallgassanak minket. Ez az, jó napszakot! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.